Кілька років потому індіанці остаточно зняли свої намети і потіснилися до самих кордонів мого світу, звільнивши його центр для рок-музики. І тут мені знову знадобився Детройт. Адже Детройт – це рок-сіті, як слушно співали чуваки з Кіс. Їхній альбом «Destroyer» випадково потрапив мені до рук якось навесні 1977-го. Я не надто їх любив, але той альбом усе ж записав собі на мах і відтоді слухав систематично. Я тихо пишався своїми далекими, ну дуже-дуже далекими родичами, яким пощастило мешкати у справжньому рок-сіті. Тієї ж весни ми отримали з Америки сенсаційного листа від молодшої з двох сестер про те, що її дочка Ха з чоловіком Л виграли якусь фантастичну лотерею, що там у них тепер просто купа вільних долярів, і вони вирушають усією родиною, разом з дітьми і домашніми тваринами, у велику подорож до Європи, і що вони навіть у Львів заїдуть, і що вони матимуть у тому Львові купу подарунків для нас, якщо ми негайно напишемо, чого нам від них треба. Думаю, що нам треба було всього. СССР. Зразка 1977 року – надзвичайно бідна країна, здовж і впоперек помережена довжелезними і агресивними чергами за всім на світі. Сформулювати свої побажання щодо подарунків означало би скласти каталог усього на світі – від гудзиків до лімузинів. Тому Ірена Карлівна гордо відписала своїй сестрі, що нічого такого нам не треба, все у нас є – От лише б тільки побачитись, а все інше пусте, нас тут ніяким добром уже не здивуєш і не візьмеш. Загалом у своєму листуванні сестри час від часу зіштовхувалися на ідеологічному ґрунті. Приміром, коли радянська збірна з хокею накидала американцям якісь аж 16-1, Ірена Карлівна присвятила цьому цілий ущипливо-тріумфальний пасаж. На що її сестра Одарка слушно відповіла, що пишатися таким розгромом совіти особливо б не повинні, позаяк накидали вони всього тільки аматорам, тобто якимось гропашним студентам збірної університетів, а якби їм трапилися профіз НХЛ? Зрештою профіз НГЛ також були повержені трохи згодом, хоч уже не так переконливо, а радше у рівні боротьбі гідних один одного суперників. Не пригадую, чи Детройт Ред Вінгс так само брали участь у тих людяних побоїсках. Але Філадельфія флайерс точно. Хоч тут я не про Філадельфію. У згаданому листі відповіді Ірени Карлівни була цілком окрема сторінка, моя. Бо тільки я мав чіткі і дуже конкретні побажання щодо дарунків вінілові грамофонні диски Long Place Я махнув рукою на стриманість і пустився берега, замовивши їх цілих шість Мій список виглядав так Перше Джетро Талл Songs from the Wood Друге Emerson, lake and Палмер Works, Volume 1 Третє – Electric Light Orchestra – A New World Record. Четверте – Pink Floyd – Animals. П'яте – Boston. Шосте – Eagles – Hotel California. Перед останній з них – той, на якому More Than a Feeling і Smoking. Останнього з них я нині трохи соромлюся, хоч ніде правди сховати, він там був. І він мені таки дістався, як і всі інші п'ять. Тобто це справді сталося? Липнева спека. Львів? Я саме складаю вступні іспити до поліграфу. Ми з мамою, нетвердою ходою зрадників батьківщини, наближаємося до готелю «Інтурист». Який там Збіса, Жорж, «Інтурист?» У нас важлива зустріч. Унизу десь у фойє. До номера ми не увійдемо, бо там усе наскрізь прослуховується. Та й у фойє надовго не затримаємося, бо все простежується. Ми розмовлятимемо з ними в їхньому ж автомобілі, адже ми відчуваємо, що за нами стежать. За нами в ті хвилини стежили фактично всі – готельна обслуга, міліція, фарци, кагібісти, селянки у хустках, прибиральниці, двірники і кур'єри. Ми ледве вирвалися з їхнього оточення з усіма моїми шістьма альбомами «Щастя». «З того дня минуло багато-прибагато років. Більше навіть, ніж я їх прожив до того дня. І от він – Детройт. Це трапилося в околицях Різдва. Раптова десятигодинна подорож веном із Пенсильванії, така ж раптова поява всіх нас у Воррені. Це було першим дисонансом. Наші родичі мешкали не в самому Детройті, а на північ від нього. Як прийнято казати у нас – під Детройтом. Чому я завжди уявляв собі їхнє помешкання десь дуже високо, на самій горі Хмарочоса? Над Детройтом, а не під ним. Давно не було на світі ані моєї бабці Ірени Карлівни, ані жодної з її сестер, включно з тією, що писала в листах «Цей світ не для мене». Її листи були наповнені страхом. Вона постійно боялася за себе, за своїх близьких і знайомих. Цей стан я, можливо, вловлював, прислухаючись до зачитуваних бабцею в голос жахливих уривків про 12-ту вулицю, відрізані голови і культ вуду. Саме тому я часом радів тій суто випадковій обставині, що живу не в Америці. Сталою темою тих листів була повсюдна і непереможна злочинність. У цій галузі Детройт протягом десятиліть сягав найвищих рекордів і, що називається, зажив найгіршої слави. Йому навіть надано титул «Столиці вбивць» у категорії американських міст із населенням понад 500 тисяч мешканців. Отож і в тих листах було повно стрілянини, наркотиків, неопізнаних трупів, зґвалтувань і підпалених будинків. Героїн у тих листах Продавали на кожному кроці Одного знів нів Добряга Ел Той самий, але так само на 23 роки старший Усе ж поступився Нашій настирливості І несхвально покректуючи Таки повіз нас до міста Він передбачливо спробував Обмежитися ріверфронтом Та островом Бель-Іль Острів увесь лежав Під сонцем і снігом все ще прикрашений Санта-Клаусами і лампіонами У цілковитій тиші все ще святкового дня, здається, другого поріздві Ми дивилися на сліпучий канадський берег і синє небо вгорі Але нам хотілося ще чогось Нам хотілося з білого міста в чорне Зі снігу в попіл От чого нам хотілося Ел довго не погоджувався, але ми його дотиснули Тепер нарешті про Детройт. Сонце вже починало сідати, коли ми заїхали у південно-східні райони старого міста. Не знаю, наскільки це європейське поняття пасує до міст Америки. У кожному разі старому Детройтові воно пасувало як улите. Він був дійсно старим, понівеченим і геть покинутим. «Дванадцять років тому звідси пішла остання біла родина», – скоментував Ел своє тверде небажання зупинятися і кудись виходити з на всі замки запломбованого автомобіля. Так ми і повзли тією вулицею, однією з них. Час від часу ми просили Ел випустити нас хоча б на пару хвилин. Він робив це вельми неохоче, щоразу нагадуючи нам про наближення вечері, з двома десятками запрошених на неї гостей. Ми не мали права спізнитися. Тому ми поспішали і хапалися за кожен шанс. Ми пройшли б цим містом знову і знову, сфотографували б кожне цегляне згарище, кожен запущений сад і кожне здичавіле дерево в ньому, а також усі розвалені тераси, ганки чи напівзнесені вежі – і кожне графіті І кожну стіну І всі наглухо забиті дошками Двері зі гнилих особняків Але тут Нас почало по грудневому стрімко Накривати темрявою І у вікнах руїн Що досі здавалися нам раз І назавжди покинутими Почало з'являтися світло Щось наче відблиски вогнищ Коли спалюються останні меблі Вони сиділи всередині і пильнували кожен наш рух, ані на мить, не зводячи з нас очей. Ми поїхали геть і ніколи більше там не з'являлися. Цей світ був якраз для них.